Əzrət Qasim əleyhissalamın şəhadəti Ravi deyir Cavam bir oğlan döyüş meydanına tərəf gəlib düşmənlə vuruşmağa başladı Onun üzü ay parası kimi işıq saçırdı İbni Füzəyl əzdi onun başına qılınc cərbəsini indirdi Başını iki yerə böldü O üzü üstə torpaq üstünə düşdü və uca səslə qışqırıb dedi Ya əmmah! Ey bibi! İmam Hüseyin Aleyhisselam ov quşu kimi sürətlə müharibə meydanına girib, qəzəblənmiş şir kimi qoşuna hücum etdi. O həzrət qılıncını çəkib İbni Füzeyli vurmaq istədi. İbni Füzeyl özünü qorumaq üçün əlini qabağa verdi. Həzrət qılıncı ilə onun əlini biləyindən kəsib yerə saldı. İbni Füzeylin qışqırığını eşidən küfəlilər ona nicat vermək üçün köməyə gəldilər. Lakin İbn-i Füzil atların ayaqları altında qalıb həlak oldu. Elə ki, duman kimi hər yeri bürümüş toz torpaq aradan getdi, gördüm, İmam Hüseyn ə.s. ayaqlarını yerə vurub, cam verən cavanın başı üstündə dayanıp deyir. Səni şəhid edənlər Allahın rəhmətindən uzaq olsunlar. Kiyamət günü cəddin və atan sənin qatillərinlə düşmənçilik edəcək. Sonra o həzrət buyurdu, And olsun Allaha, əmini çağıran zaman sənə cavab verə bilməməyi, yaxud verdiyi cavabın faydasız olması mənim üçün çox çətindir. And olsun Allaha, bugün elə bir gündür ki, əminin düşməni çox, kömək edənləri isə azdır. Sonra o cavanı həzrət Qasimi bağrına basıb əhl-i şəhidləri arasına apardı və yerə qoydu. İmam Hüseyn əleyhissalam gördü ki, artıq dostlar və cavanlar şəhid olub torpaqlar üstünə düşüblər. O, Allah yolunda canından keçib şəhadətə yetişmək üçün hazırlaşaraq uca səslə buyurdu. "Allah düşmənini Rəsulullahın Əhləbeytinin kənarından qovan bir şəxs var mı?" Allahdan qorxub bizim haqqımızı qoruyan ibadətkar bir şəxs varmı? Allaha xatir bizə kömək edən bir şəxs varmı? Həzrətin bu sözlərini qadınlar eşidib ucadan ağlaşmağa başladılar.